Arra megengedte, hogy Mike az egész napját netennel töltse. Már megbeszélték egymás közt a programot. Az anya megbízta mike a fia felvilágosításával arról, hogy mi lehet belőle. Mike nagyon remélte, hogy nem baltázza el a dolgot. Mike azzal kezdte a napot, hogy Netent elvitte a csapat ezző csarnokába. Pesz a srác szeme lógott, már csak azért is, mert elvileg szobafogságra ítélték. Mike ezúttal a szabadító szerepében tetszelekhetett. Elhencegett, hogy mennyit könyörgött a rának, míg elengedte a büntetést. Egészen különleges virat rájuk. A csarnokban nyílt napot rendeztek a sajtónak, és mivel amúgy is nagy volt a tolongás, netent simán belehetett vinni. Mike elintézte, hogy a fiú végignézhesse az edzést, és összeismerkedhessen a csapattagokkal. Persze nem tépték teljes erőbedobással a testüket, nehogy a sajtósokra afrázt hozzák, de az nem is volt baj. Mike legalább nyugodtan körbevezethette, és bemutathatta Netent mindenkinek, még a pályára is beállította. Hagyta, passzoljon egy párat. Neten olyan ideges lett, hogy majdnem összecsinálta magát. Jelentéktelenül picurka volt, Mike csatársora mögött. De netten javára irandó, hogy ügyes volt, nem ejtette el a labdát, sőt, egyszer-kétszer le is tudta passzolni. A srác egészen jól dobott, és ha továbbiakban nem bulizna, hanem a focira koncentrálna, biztosan fel is vennék valahová. Mike ezt szerette volna elérni. Miután Neten ledobta magát, Mike a saját edzésére összpontosított. Az újfogadó játékosokkal gyakorolta az átadásokat. Két újonc jelölt istenes volt, egy harmadik pedig igazi felkapott ős tehetség, de a csapatba jutáshoz még neki is keményen meg kellett dolgoznia. De ez már az edző dolga volt. Mike nem így igyelte, hogy ilyen súlyos döntéseket kell meghoznia. Se baj, Netennek ez is tanulságos leckéjű szolgált. Láthatott néhány egyetemről fissen kikerült felfújt hólyagot, akik a média ténykedése nyomán már is azt hitték, ők szarták a spanyol viaszt. Erre itt kepezthettek. Persze akadt igazi sztárjelölt is közöttük, de azért nem volt ez jellemző. Mike persze azonnal látta ki az, aki túl sokat képzelt magáról. Na, egy-két keményebb szerelés, és azonnal éghet is, mint a rongy. Mike adott még egy pár jellemző interjút, elmondta, milyen formában van, mit tervez az idénre, és milyen esélyeket jósol a csapatának. Aztán lezuhanyozott, és Netennel együtt elment vacsorázni. Szóval, mi a véleményed? Neten abba hagyta a zabálást, és felnézett a tányérjából. Királyság volt, azok a riporterek, meg minden, az edzés, meg az újonc jelöltek. <gül> Kegyetlen volt, ember, mennyi mindent mesélhetek majd a csapatomnak. Mike befejezte az evést. Féretolta a tányérját, ivott a vízéből, végül pedig hátradőlt a székébe. – Szóval felívelt a csapatban a renoméd mióta ismerjük egymást. Neten elvigyorodott. – Még szép, a gólyákat szarba se veszik, ha csak nem villant valamit a pályán. Viszont attól, hogy anyuval jársz, felfideltek rám. Neten egyszer csak gyanakodva félre a fejét. – Csak nem akarod őt dobni, vagy ilyesmi? Mike szája felszaladt. <gül> – Nem, nem ejtjük anyucit. Nathan felsóhajtott. <gül> – Hála a papnak, meg is lennék lőve a ha haveroknál hallott. Ezek a kamaszok. Mike azon töprengett, hogy vajon ő is ilyen fafejű lett volna? – Bizonyára az volt, máskülönben nem siklott volna ki új csúnyán az élete. <gül> – Na, nem, a világért sem akarnám, hogy a népszerűséged megcsapanjon. Netemben volt annyi jó érzés, hogy lesütött szemben, meghunyászkodott. Talán mégse volt annyira fafejű. Miután a desszertet is behabzsolták, beszálltak a terepjáróba. Májk az órájára nézett. Elsőrangú időzítés. – Most hová megyünk? – érdeklődött Neten. – Egy gyűlésre. Neten félig felé fordult ültébe. Vicen kívül valami csapatgyűlésre, vagy hasonlóra? – Nem. Ez a dolog személyes, de szeretném, ha eljönnél rá velem. Hasznodra válna. Ugye nem baj? – – Nem, ha veled kapcsolatos, akkor állok elébe. Mike behúzódott a presbiteriánus János a parkolójába. Nyílt nap volt, bárki beülhetett a csoportterápiára. Leparkolta a kocsit, majd kiszállt. Neten követte a példáját. – Szenték, csak nem a templomba. – Hát nem egészen. – Hát akkor mit keresünk itt? Mike megtorpant, és odafordult Netenhez. – Neten? Megkérlek, hogy odabent fogd be a szád, és csak hallgas, jó? Neten hátra hölkőt, mert Mike még nem beszélt vele így. I jó, persze. Beléptek és lementek az alasoli gyűlésterembe. Mike bejelentkezett. Kezet rázott pár emberrel, vett magának egy kávét, Netennek pedig egy üdítőt. Aj, Vé, ez egy anonim alkoholista csoport, Mike. Az. Miért hoztál ide? Emlékez, mit ígértél odakint. Neten lehajtotta a fejét. Jól vanna? Szerencsére elég nagy volt a tömeg. Egy fickó felállt, ő vezette a gyűlést, aztán elmondták a türelemre intő imát. Mike már annyiszor elmondta, hogy akár álmából felriadva is készen lett volna szó szerint idézni. Uram, adj nekem bátorságot, hogy képes legyek megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket meg kell változtatni, és higgadságot ahhoz, hogy elfogadjam azokat a dolgokat, amelyek megváltoztathatatlanok. és adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni egymástól a kettőt. Az ima mindig higgadsággal töltött el májkat, és erőt adott neki, hogy folytassa az alkoholizmus elleni küzdelmet. Belátta tőle, hogy a múltját nem tudja megváltoztatni, viszont a jelen és a jövő fölött hatalma van. És mivel aznap egy kórtyót semmi volt, egy újabb napot kibírt. Az emberek sóra felálltak, és elmondták a maguk történetét. Sok vénpiást tett vallomást, aki rengeteg nehézséget élt túl. Egyesek visszaestek, aztán megint leszoktak. Mások az elvonó után nem nyúltak többet italhoz. Bizonyos felszólalókat kis érmével jutalmaztak, mert mérföldkőhöz értek a leszokásba. Mike büszkén mosolygott rájuk. Egy alkalmas pillanatban aztán Mike is felállt. Neten szeme elkerekedett. Nem baj, pontosan ezért hozta magával. Azt akarta, hogy megtudja, mi történt vele. Ezért állt ki a sok elé, illetve némelyiket jól ismerte közülük, és elmondta, amit Tarának is elmondott a múltkor. Szemét közben végignet erre függesztette. Ügyelt rá, hogy a srác végighallgassa minden szavát. Mike nem aggódott, hogy szint vallott ennyi ember előtt, mert az anonim alkoholisták fogadalmat tettek, hogy minden bizalmas dolog köztük marad. A gyógyulni vágyok tudnak titkot tartani. Amikor Mike felállt, elmondta, hogy ő Michael, és hogy alkoholista volt. Remélte, hogy eljuttatta Netennek az üzenetet. Valószínűleg sikerrel járhatott, mert Neten szemében könnyeket látott csillogni. A gyűlés után nem szólt semmit, csak üdvözölte pár sorstársát. Senki sem kért tőle autogramot, senki nem beszélgetett vele fociról. Mike abban a körben ugyanolyan szerencsétlen sósú. Függéséből szabadulni idegvő nyomorútnak számított, mint az összes többi. Ezért is szerette a gyűléseket, mert ott nem számított különlegesnek. Egy volt a sok alkoholista közül. Beszálltak a kocsiba. Neten nem kötötte be magát, csak ült, lesütött szemmel. Neten? Neten reszketve beszívta a levegőt, aztán könnyes szemét Mike-ra emelte. Azt hiszed, hogy ez lesz a vége? Hogy úgy járok, mint te? Azért, ami a múltkor történt? Hát ezt így nem mondtam. Soha nem is mondhatom. De igaz, ami igaz, aggódom, hogy veled is megeshet. Vagy a haverjaiddal, mert mind felelőtlenül ízik és bulizik. Gondolja mai jegyzésre. Láttad, mennyire kemény dolog a zene fel. A főiskola nem fenékik tejfel. Ott a foci mellett az összes tárgyból is le kell tudnod ám vizsgázni. De én azt hittem, mit hittél? Hogy majd más bejár helyetted az órákra? Hogy a tanárok majd kivételeznek veled? A főiskolai nem középiskola nete. A főiskolán nem érdekel senkit, hogy focizol. Azt várják ott tőled, hogy tanulj. És nem fogod sokra vinni, ha időközben naponta legújítasz egy üvegvodkát, vagy egy rekes sört. Nem tudom, miben utazol. Én speciál viszkit ittam sörrel. Jézusom, ezt nem tudtam. Csak arcoskodni akartam, mint, mint, mint a többiek. Lefogadom, hogy ők sem látnak tovább az óroknál. Felteszem fogalmuk sincs róla, hogy az alkoholról nem lehet csak úgy leszokni. Ebbe a hibába én is beleestem annak idején. Egy darabig nyugi volt, aztán elkezdtek körülöttem összeomlani a dolgok. De én még akkor sem hittem azoknak, akik a javamat akarták. Nem hallgattam sem az apámra, sem az edzőmre, sem a sportorvosra. Kis hián kigolyóztam magam az NFL-ből. Mindent elvesztettem volna, el is patkolhattam volna, csak mert folyton inni és bulizni akartam. Főleg persze inni és minden akkor kezdődött, amikor annyi idős voltam, mint most te. Arcoskodni akartam, be akartam vágódni. Neten arcáról legördültek a könycseppek. – De mégis mi csináljak? Mindenki vedel. Állandóan hepajkodás van. Nem akarom, hogy kiközösítsenek. – Nem muszáj nekik. Attól még lehetsz arc, ha nem iszol. És ha a barátaid nem csipáznak csak azért, mert nem vagy részek, akkor elgondolkozhatsz rajta, hogy a barátaidnak nevezhetik-e magukat egyáltalán. Jó focista vagy, Neten, látok benned fantáziát. A tehetséged, a tudásod majd beszél önmagadért. Megkockáztatom, hogy a csapatból nem mindenki hiszik masszívan. Keresd meg őket, és barátkozz velük. Neten lejjebb csúszott az ülésen. Hm, ha te mondod... Nézd, én nem fogok helyette döntéseket hozni. Már elég idős vagy, hogy egyedül talált ki, mit akarsz. Én csak meg akartam mutatni, hogy egy bizonyos döntés milyen következményekkel járhat. A te életed totál más, mint az enyém. A döntés joga pedig a tiéd. Mike hazavitte Netent. A srác egyenesen felment a szobájába. Tarának éppen csak oda köszönt. A lány aggódva pillantott mike -ra. Nem sikerült? Mike vállat vont. Nem tudom, az üzenetet sikerült közvetítenem. Az biztos, hogy sikerült Netent tortig befosatnom. Tara tett kézzel bólintott. Nagyon helyes, fosson csak. – Hát, nem is tudom. A mai kamaszokhoz nincsen túl sok közöm, Tara. Minden esetre megpróbáltam. Tara lépett hozzá, átölelte és megcsókolta. – Köszönöm, már ezzel is többet tettél, mint bárki más. Netten tudja, hogy törődsz vele. Ez nekem rengeteget jelent. Mike nagyon remélte, hogy elég volt Netennek a lecke. Tara rettentően örült, hogy megrendezhette a hívfőként.